І замість того, аби стежити за колізією незвичайного кохання, перетравлюю разом із булкою такі незначні слова, котрі промовила дівчинка до сто другорядного персонажа – старого вугляра. «Коли ти кладеш до кошика вугілля, думай про те, що він, кошик, зацвіте». Це майже те саме, що мати право говорити до Шекспіра. Таке переформулювання. Так, от ми з Оксанкою Ватуляк пішли до ням-няму. Там привітний господар, який, проходячи повз ваш столик, завжди каже, телятину вибирав сам, або чи добре нарізані овочі, або чи не надто міцна кава. Падав дощ, у нас було мокре волосся. Ми замовили величезні порції, вони тут завжди величезні. Відбив них із овочами. До мого потягу лишалося дві години. Я, як стара бабця, в соте раз переповідала Оксанці історію про те, як в Єрусалимі побачили ікону Божої Матері – про яку писала задовго до того, як її побачила. А ще точніше про те, що людина має жити із ножем у серці, тоді вона ніколи духовно не помре. Але я ніколи не думала, що десь там, за тисячі кілометрів, в храмі гроба Господнього, є зображення жінки з лівої груді, якої стирчить кенджав. «Я про це тобі вже говорила?» – схаменулася я. «Не маю значення. Я готова слухати про це сто разів», – сказав Оксанка. І мені стало соромно. Невже я готова безкінечно співати одну і ту же саму пісню? Заплющивши очі від насолоди, і я змінила платівку на зовсім іншу. Так само, як міняю її і зараз». Буває, що ти живеш, аби йдеш повз кіоски із лахами, не зауважуючи, що вони них продають. А варто придивитися і розумієш, що в першому лежить некуплена тобою тканина на пурпурові бітрила, тобі одинадцять-дванадцять, в другому – темні пляшки з чорнилом, Золота осінь. П'ятнадцять. Третьому – леза, удавки, пегулки. Одне слово – все, що тебе так цікавило, коли світ набрид остаточно. Сімнадцять. Далі пішли ядки з більш привабливими, спокусливими речами. Скажімо, квитками на літак в один кінець. А ще далі ти вже бачиш – Шервжиток з лейблом «Made in China». Далі йти нікуди, і ти повертаєшся назад. А я тобі розповідав, як гендлювала на базарі, запитала я в Оксанки, коли ми перепочували перед тим, як вдруге атакувати велетенські відбивні Здається, про це я ще нікому не розповідала і сама забула, бо це був лише початок тих міфічних яток життя. Якось мама принесла три жахливі шифонові блузки – синю, зелену і червону. Блузки були з величезною оборкою, що спадали на груди. Дуже негарні. Я набрала блискіток, тільки зараз дізналася, що вони називаються паєтки. Всю ніч я пришивала блискітки на край оборки, а вранці поїхала на текстильник, так називався Дальній район, де мешкала моя колишня колега по заводській радіогазеті. Тепер вона торгувала на ринку зеленою цибулею, адже був травень. Цибуля вона перекуповувала в якогось єрменина. Ринок був стихійний, тому футболки, труси і зубна паста лежали поруч із огірками та жувальними гумками. Ніякої системи. Я із ковтинками прилаштувалася поруч. «За скільки ти хочеш це продати?» – запитала Тетяна. Її звали Тетяною. Відверто кажучи, мені легше було провалитися крізь землю, ніж пропонувати свої блузочки розпащилим тітенькам, це поки я не увійшла в смак хвилин за двадцять, коли першу блиску купили. Ну, не знаю, промимрила я. Мільйонів за п'ятнадцять. Саме так це були мільйони. І сховалася за ящики з цибулею. «Дурна!» – знизала плечима Тетяна. «Хто ж купить, якщо ти будеш ще так сидіти? Вчися, доки я жива!» А потім сама. І вона голосно закричала «Блоски від Кардена! Ручна робота!» Я тицнилася лобом м'ящих з цибулою і майже знепритомнюла. «Дивно, але до нас почали підходити жіночки!» «Скільки?» – запитала одна у Тетяни, але та витягнула мене з-за ящика і сказала «Ось, хазяйка, в неї питайте!» «П'ятнадцять мільйонів?» – пробурмотіла я Жінка почала ритися в гаманці, в мене очі полізли на лоба. Жінка дістала гроші і кинула ковтинку до сумки. Варто було б загорнути її в газету, подумала я. А ще подумала, що це дуже, ну, просто дуже негарна блузка. На інші дві покупців так і не знайшлося. Це смішно, запитала я Оксанки, і побачила, що їй зовсім не смішно. А найсмішніше те, що, повертаючись додому, на зароблені гроші я купила в сусідньому кіоску на трейбусній зупинці майже таку саму блузку. Ось уже кілька років мені сниться один сон. Я підіймаюсь ліфтом у напівзруйнованому старовинному будинку, і сам ліфт дуже старий, в ньому Купа щілин, він рипить, і ось ось має розвалитися, просто розпастися у мене під ногами. Крізь діри у стелі я бачу напівзотлілі канати і, і ржаві коліщатка. Весь цей доісторичний хисткий механізм. Ліфт підіймає мене колись вгору, але я точно знаю один мій рух – і я зірвуся вниз і разом з цією допотопною труною. Я бачу, як пропливають повз мене сходові майданчики, захаращені і порожні, усі двері зачинені, Освітлення теракотове, як на старих чи стилізованих під старовину плівках. Я боюся дихати, я думаю про порожнечу піді мною, про підвал, в який зірветься ліфт про пицюків, катері роздушаться під ним, про повутиння, темряву і хвилі задушливого пилу, під якими я загину. Я могла б зазирнути до книги з назвою «Сонник». Колись мені таку подарували. Але я впевнена, що не варто. Ви можете це зробити хоч зараз, якщо у вас під рукою є така книга або інтернет, тільки не кажіть, про що «Цей сон мені, добре? У цьому ліхті в друге, в третій чи в десяте я завжди сама. Мені треба їхати. Куди? Де цей будинок?» Підлога піді мною коливається. Коли стає зовсім нестерпно, я прокидаюсь і думаю, що це був сон. Але чому у ньому завжди один і той самий будинок, один і той самий ліфт? Я певна, що цей будинок існує. Я хотіла б розшукати його, прокатитися там в ліфті, знизу вгору і назад, потім вийти і сказати «Ге-ге-ге!» Взагалі сміятися – то найкращі ліки від усього.